Det känns som att sommaren har kommit tillbaka lite, i alla fall här, där vi sitter, vi är lite varma och fuktiga och svettiga. Det är jag och Alex9696. Hej! Hej! Alex, ja. hur är läget? Det är bra, själva ja Jo, men rätt fint, förutom det där, just att man aldrig kan klä men det. är precis. Alltså jag hatar svensk väder så mycket. Och det är därför du ska dra sånt? Exakt. Vad ska Till Berlin är det planerat, men vi får se vad som händer Som alla de coola kidsen Nej men jag har verkligen inte haft någon som helst uppfattning om Berlin innan jag åkte dit Och det var typ av en slump, det var verkligen inte så att jag typ så här, har Jag har fattat att det är en grej och att jättemånga så här coola människor åker dit Men jag har mm. aldrig typ haft någon uppfattning om det Innan jag valde att åka dit. Vad, vad var det som fick dig att bestämma dig för det då? Mm. Du har precis uh, gått ut i gymnasiet. Och liksom ja, världen precis. ligger öppen. Tack Varför åker man till Tyskland? Billigt. Alltså. <laughs> ja, är det fortfarande är det? Alltså, det är typ så här uh, billigt med mat och sånt. Mm. Sjukt billigt. Um, och jag kände, var bekant med några vänner där. Ah. Uh, några via Staycore. Timmer och Bau, Mecca och Mobile Girl. Mm. Så jag... Typ, bestämde mig. Jag åkte dit med några vänner och sen så bestämde jag mig för att stanna Staycore, uh, brukar man ju se dig hänga, hänga runt med på stan <laughs> <laughs> vi, vi, uh, Sist jag såg dig så var det på Laika Du spelar skiva, jättebra Tack <laughs> uh, Man blev sugen på att höra mer uh, musik som du gillar Och uh, det ska vi lyssna på idag yes. uh, Du och jag har spelat skiva på ett, ett, ett rave på, på ett, vi på <laughs> Ett open air Det var så roligt jätte, jätte, Jättemysigt oh. Vi kan prata mer om det snart Vi yeah. har mycket att prata om känner jag yeah. uh, vi, vi börjar som alltid med låt som jag har gillat Från veckan uh, Peter Pan heter den mm. Peter Pan med Lil' Craze <laughs> Så namn I just hit a lick, that's free bang Rollie on my wrist, cost three grand Grounded out of that jungle like Tarzan yeah. If it ain't better, check, fuck what you said. Riding with my dolls in the minivan I got my white dick, Lou clocks clean I, I, I got that dough look like brown sand I make them breasts like Peter Pan Pulled up in that she like he the man Sorry, baby, I can't be your man I, I just wanna fuck, hope you understand Not trying to cuff, you can keep your hand Stay with that lane, you can't keep your hand Keep keep Bitch, we keep drums on us marching band. Cool. I, I got them grams if you got them grams. Ten racks bustin' at them rubber bands. Can't can't watch these hoes, she might fuck my man. Ain't nobody too close I can't trust my man. 'Cause I got the juice you can keep the gems. Yeah. Pray to God he forgive me for all my sins. 'Cause same. lady ever think about catching a body in the kitchen chopping the bricks like I know karate and I stay with that long nose pipe. I call it Scotty put the shiny to your body like let me get all that money, buddy. I just I just hit a lick that's free band. Free band on my wrist, cost three grind it out that jungle like Tarzan, so, if it ain't better check, fuck what you say, R rhyme with my dolls in the minivans, I got my white in glue clocks clamp, I, I, I got that don't look like brown sand, oh. I make them breasts look like Peter Pan. I just hit a lick, that's freak, Running on my wrist and watch them diamonds dance, robins on my ass, I'm in my g stance. wings I fly away, I feel like Peter Pan, burr, bur jump that at the sky, I feel like Eagle Man, let pussy like a run, when she went on me done like i, I just put my girlfriend, best friend Like Biggie, baby, give me one more shot Finesse, finesse, got my bands up now It ain't no more stressin' God bless the tribe, nigga, this shit a blessin' Can't trust the soul, I sleep with Smith and West. Yeah, so. Finesse, finesse, got my bands up now It ain't no more stressin' God bless the tribe, nigga, this shit a blessin' Can't trust the soul, I sleep with Smith and West. Ja, den här jag lyssnar på på repeat senaste tiden den är den är inte splitter-splitter ny men det finns en ganska mysig video Uh, med uh, Little Chris och Birdie. Mm. Uh, Peter Pan. Det tilltalar mig på något sätt att vi som att Peter Pan. Jag alltså, det vill aldrig växa upp. Det är det <laughs> men du, du är ju du är ju ung och liten. Jag är ju dubbelt som du. Ja, <laughs> det här är liksom mitt sätt då, att på så här. Uh, det det bara, ja, men precis. Uh, hänga med. coola, coola unga. Du, vi ska lyssna på någonting där och ja. jättebra. En kompustri. Mm. Vem då? Taxi. Vem är det? Uh, Stejkors första EP-släpp. Mm. En artist på Stejkors. Jag vet inte vad jag ska säga mer om. <laughs> Världens gulligaste. En liten engel-typ. <laughs> Göteborgs uh, finest. Ja, ja, ja, ja. Som gör skithård musik. Som är jättebra. Tove Ageli. Ageli, vill du Ja. Uh, cool. Ung och söt och svinkol cool och eh, det känns som att det bubblar jättemycket att folk håller på och rycker henne nu i hela världen på något sätt. Det kommer ja. hända stora grejer. Var, är va, vad är det vi ska lyssna på? Uh, Låten heter Determina. Det är hennes första spår på hennes kommande EP, Muscle Memory. Mm. Och du är lite inblandad i den på något sätt? Eller hur? Ja, jag har gjort uh, coverarten till den mm. och typ, jobbat med henne och delar idéer och lärarna. Vi <laughs> liksom nära vänner så. Vi vi, lyssnar, vi kan prata med när vi har listat. Yes. För eh, fasta spåret på Toxas kommande E.P. Determina, Determina, Determina, Dettermina. Dettermina. Dettermina, Dettermina. Ja. Muscle memory. Alltså vilka um, maffiga Ja, den är så magisk typ. Vad, vad, vad får du för, vad målar liksom du upp för landskap um, i huvudet när du har det här? Alltså nu vet ju jag, jag har väldigt mycket arbete bakom det här. Men ha? jag tänker typ. Första gången jag hörde den så tänkte jag verkligen att det var så i en grotta. Mm. Um, och typ att man så möter sina rädslor. Typ. För jag tyckte den var sjukt läskig första gången. Liksom. Läskig. Jag, jag hade typ lite ångest så kanske där. <laughs> men jag tyckte verkligen att den var så här läskig och typ att man ja, mötte typ det som man var rädd för, men ändå på så här ett nice sätt. För den är ändå så här fin. Den har så här den här fina melodin. melodin i sig. ja. Så den känns så här. Overcoming ja, Vet du vad jag kommer tänka på? Uh, kommer ihåg Matrix? Fast det Matrix ja. När de här liksom robotarna som simmar Som ser ut som de läskiga fiskar mm, Som är sådär mm, mekaniska mm. Tänkte hur de skulle låta i vattnet ja, exakt. Är inte lite så? du gången jag hade det så tänkte jag på samma massa monster under vattnet ja, Jag tänkte att man skulle in grotta med vatten alltså ja. bara, pff, alltså Men liksom mekaniska ljud På ja. något sätt. Ah, Så mäktig. Så bra referens ja, bra. <laughs> Älskar Matrix Ja. Mm. Uh, vad, ja, vad, vad händer liksom med toxen nu då? Har du någon ins inside information? <laughs> när kommer kom EPN? <laughs> um, gud vad dålig är. Den 16... Sexton... Ja, jag känner igen det här den också. Sexton... Ja, det här jag hade här fått här. Ja. <laughs> fan vad dålig är. Nej, men den 16 tommer tror jag. Ja. Snart. Uh, ja, kul. Uh, en också. Ser jag mycket fram emot det här. Är det i Göteborg eller i Stockholm? Här. Yes. En yes. blivet location. Okej, okay, okej. Okay. Bjud mig please ja. <laughs> <laughs> hur har du tänkt hur, hur ser omslaget ut nu och att den här men hur tänkte du när du skulle skapa det um, jag blev väldigt inspirerad av typ de olika så här, stora ljuden och typ mm. vi pratade väldigt mycket om så här um, den inte ju marsom memory så vi pratade ja. väldigt mycket om så här kroppen hur kroppen där sig av att, att, att repetera och ja alltså typ spännande ja. Vi kan inte förklara framför. Nej, nej, men vi får vi får fråga, fråga Tobbe helt enkelt. <laughs> tycker du om det här, Alex? Jag gillar det. Uh, jag gillade de här ljuden i början som var så. Här <skratt> <skratt> <skratt> Eller <sen> som att <skratt> var så som man säger. Lite Ja. Jag tycker den här är så bra. Matt Carmel moment ja. som släpps på Styr som vi gillar så mycket. Här i podden, ändå med i um, Ja, men det är sånt här Som jag känner att jag är väldigt mycket inne på just nu mm. uh, När jag lyssnar på musik Och det jag vill spela ut och sådär mm. va, va, Hur skulle du beskriva din Din musiksmak just nu Wow <laughs> vad känner, nej, men så här, vad känner, Vilken typ av musik är det som du gillar att liksom spela um, Alltså jag gillar typ att Det har inte mycket med att göra Vad det är för genre, men mest typ Vad det är för känsla Eller vad mm. jag känner typ Därför har jag typ bara spelningar <laughs> För det är så här Då typ får jag inte så mycket känsla In return, det är nice när folk dansar För då är det ja. så här, då vet eller då känner man ju Typ lite vad de vill och ja. um, Men jag älskar musik som är så här, Att man typ vill Gråta och dansa typ Ja men det är den ständiga bästa förklaringen tycker. <laughs> ja. Den återkommer vi till det hela hela tiden ja, ja, ja. Så så, Har du någon sån all time Favorite som är precis sådär Nej, jag kommer inte på någon just nu, men. Nej, alltså, med så här, bara stämningen är typ det viktiga, tänker jag. Mm. Och dans är viktigt. Ja, och dans är väldigt viktigt. <laughs> vad, vad ska vi lyssna på nu? Um, vi ska lyssna på uh, en remix på en MC-Binladen låt med Sutsut från Mexiko. <laughs> mm -hmm. Vad behöver man veta om det här? Uh. Não, <laughs> Mas DJ! Mas gosta assim Mas está suado no final de semana Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana Dá uma olhada no portal tranquilo Aê, dá uma nas bandidas que tá por nós, tá favorável, foca mais no sofo. Isso é o dilema da quadrilha. Faz o sinal da Robin faz o famoso sinal do Ronaldinho, Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, bem, bem, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorão, bem. Tá tranquilo tá, tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindin pro Zé Galcado Tá tranquilo, tá favorável tá tranquilo tá favorável, tá favorável tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindin pro Zé Galcado Vai achando que é só que vive com a pia, Gira no botão, gira do no olhar Parado no tempo não posso ficar Girava o volante do golfe Samão Agora vou virar o volante do Jaguar Gira com a traca de fumar um Enrola o cabo de uma batite Tá o baco de bästa. embolado na mesa que a bandida não resiste Tira postagem, gira comentário, tira postagem, är comentário Olha pra todos os recalcados, olha pra aquelas de bästa. Pra quem desacreditava de nós Jag är Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, Vai. o um brinco zegamado, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, Vai. o um brinco zegamado, vai achando que é só Playboy que vive com a bola. Mas ah, ah, gosta assim, a ah, Shot ah, ah, ah, tá suave ah, final de semana. Vai ah, ah, achando que é só ah, Playboy ah, que ah, vive Copacabana ah, Cabana. Ah, ah, Dá uma olhada no portal, ah, ah, tá tranquilo. Aê, dá uma olhada nas que tá com nós. Tá favorável, foca mas no sofoque. Isso é o dilema da quadrilha. Faz o sinal da Ron Rose. Faz o famoso sinal do Ronaldinho, certo? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Tranquilo, tá, tá tranquilo, tá favorável tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, Tá favorável, du o en av de bästa. Tänk på att du är en av de bästa. Tänk på att du är en av de bästa. Tänk på att du är en av Girando botou girando o olhar parado no tempo eu não posso ficar girava o volante do Golf só agora vou virar o volante do Jaguar gira catraca tipo uma enrola o cabo tipo uma vez tipo o pacote de sem bombado na mesa de iabo de dar resiste tira postagem gira comentário tira postagem gira comentário olha pra todos os escalcado olha para aquelas fisias fofoqueira para quem desacreditava de nós e fala basta suave final de ser melhor de ser, Mano, tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável var det som du fastnade för med den här låsen? Mm. Jag vet inte vad det är men den är, den är bara jättefin. Också lite spökig och läskig men gullig ja, på samma gång. Exakt på samma gång. Jag gillar sådana konstiga känslor. Det är ju någonting med de där mjuddmaten som ligger så här långt under ja, som, som jag Det är som en sådan men ändå typ den är ändå ganska. Det är som att han, man vet inte vad han sjunger om men den är jättefin. Så bra. Ja, uh, ah, men är det här en stapel låt i, när du ut ute och spelar just nu? Mm, jag har inte börjat spela den. Alltså, den kom jätte nyligen, så jag har inte börjat spela den än, jag släppte ner den. Men jag tänker att jag ska spela den. Ja, ah, bra. <laughs> Gud, jag måste prata lite mer om den här Gymnastikfesten som vi var på i, i somras i, i Västerbergen. Ja. <laughs> det var så bra. Vad myssigt var det? Uh, Gasall och Christian och liksom gänget ordnade mm. Eternal Summer Wave. Mm på en helt magisk plats och mm, yeah. jag fick vara med. Och du var också med och spela fast mm. på lite olika tider yeah. Och du höll ut lite längre än mig också tror jag. Ja, ja jag spelade ett sett på morgonen typ klockan fem Hur, hur, hur var det? Det var fan typ det roligaste jag gjort. Det var så nice. Du hade börjat bli varmt. I, jag står för att jag ja, spela men ni, ni... nej det hade börjat blivit varmt. Solen kom mm. upp så här över träden och så typ spelade jag så här ganska lugnt. Det var ja, typ, ah, det var fint. Det var typ en av de bästa sättet att när jag spelar tror jag. Ja, men det var... Folk typ satt på marken, det var inte. Så bra. Ja. Uh, och Camilo, Camixlo, mm. vad säger man? Camilo. Camilo. Camilo. <laughs> uh, var där också, Kör det. Ja. Sjukt bra. Var, var du, hur har din sommar varit? Annars har du spelat mycket? Ganska mycket, men ja, min sommar har varit ganska bra. Fast det blev ju typ aldrig sommar, alltså det var typ sommar. I början av sommaren mm. Men sen så blev det ju jättekonstigt Det typ regnade, det var grått hela tiden Men det känns som att jag har i alla fall Jag har nog aldrig någonsin varit utomhus så mycket Aha, i, Liksom så just på fest Ja, ah, ah, okay, ah, sant Det, det känns ah. som att man lyckades picka in några stycken I alla fall mot slutet, mm, mot slutet men det var, det, det var mot slutet så bara var det så här, det tog det sista uh. Uh, Hur planerar du att spela någonting När du är i Berlin? Ja, mm, uh, jag blev typ Det var en kille som skrev att jag kanske ska spela På en fest när jag kommer dit Mm om jag kommer dit i oktober Så ja, ah, jag tänker nog att jag ska spela Du får bjuda ner, bjuda ner folk ja. När du är på den här datum mm. När DJ gärna har liksom, mm. tagit, <laughs> tagit fat i Tyskland. <laughs> cool uh, Tycker du om Merlot mm. Den det producenten? Ja, ah, ibland jag fastnade för en låt Som kommer nu i veckan som heter Moodswing Som är, ganska, som är liksom så mycket glättigare Och glada <laughs> vi, ja. vi får se vad du tycker om det här ja. Det här måste vara det gladaste man har hört på en Myrlo, mm, Så poppig. Vad, vad tänker du på när du lyssnar mm, på det här? Jag vet inte, jag tyckte den var lite dumglad poppig. <laughs> typ. Så jag tänkte inte så mycket. Så färgglada typ. Ja. <laughs> ja men så att, det känns som att man skulle, det skulle kunna bli någon slags hit ifall det var, mm. ifall det var sång på. Mm. Kanske, jag vet inte. Mm. Vad ska vi lyssna på nu? Nu ska vi lyssna på Half-Life med uh, Mechatok och Taxi. Håkse igen. Ja, igen. Så bra. <laughs> Som favorit. <laughs> som favorit. Va, va, du berättade innan att du, du började gråta första gången du hörde den. Ja, typ. Alltså på gränsen till att verkligen börja gråta. <laughs> ja. Men den är så fin. Nej, men alltså typ. Jag satt typ på, på mitt rum och bara wow. <laughs> och blev så inspirerad. Och eh, ja, den är bara så fin. Jag vet inte vad jag ska säga. Den är typ. Den är typ det är som att man så här kämpar för någonting. Jag tänker att man springer genom en skog och typ så här. Jag vet inte försöka nå någonting. Den är så fin. Det här är också en här bra blandning av liksom kropp och eh, mekaniskt ja, på något ja, ja. sätt. Ha lite läskiga inandningarna, Eller vad mm. det nu är. Det kanske det inte är, men det känns så. Ah. Som är liksom rakt in i ens äga. Ah, det blir så intensivt. <laughs> ja, verkligen. Så intens. Nästan lite laskigt. <laughs> Uh, det är, ja, det är ju inte den vanliga typen av gråtlåtar eller när man, Nej, exakt såhär, Men folk den är fortfarande såhär <laughs> Den är såhär kämpig Som en kämpig gråtlåt Ja, du menar så? Okej, okay, uh, okej okay. Det är som att man gjorde, springer och, gjorde och gråtar gjorde Alex någon slags jogging ja. <laughs> move här i, i studion <laughs> Ja, men jag tror att jag fattar lite vad du menar uh. Ringa och ja. typ som att man är kär i någon Och sen så är det så här jobbigt Men man måste få fortsätta kämpa Och ta sig igenom ah, wow, okay, okay. igen. mm. ja, men Det är bra, det är bra. Du, Vi ska lyssna på en låt som mm. Jag inte vet inte om jag tycker om den Eller om jag tycker mm. att den är ganska dålig nej mm. dålig, Den är ganska bra Men den är också, det är något som ska vara ganska svårt Det ska bli uh, kul att se Vad du tycker om det här Det är norskt ah. Det är väldigt speciell typ av moska också Som man först tycker är jätteknäpp Men oh. sen, sen gillar Bra. Nu har jag presenterat den här ganska <laughs> Grundligt Vi får se vad, vad du tycker om den Låten ja. heter Patrick Swayze okay. <laughs> Men när jag dansar hög på 20 feet Med en jente där är hög på roofies, Vill jag bara gå hit krisi som Patrick Svaysi Dansa hela dödy, hålla uppe för tid Trocka no någon shots, jag uppe i sati Källingen är basic, men röppen är amazing Hon är Julia Roberts och äger Patrick Svaysi Patrick Spicy, Patrick Patrick Spicy, you make Julia Robert, so I got Patrick Spicy, Patrick Spicy, Patrick Patrick Spicy, you make you law but so I got Patrick Spicy jag har hela natten ute på byn Tack någon shot så ett fjäll med kokain Svajar som min baba, baba haga Har du ett problem med det blir du sjanka i magen Jag har fått noen stå där jag ser det dålig Dagar ringar Kristoffer, och för kan ta De bläffa träcken en buffa Jag för träffar som mig hopplar like bitches Pullen knife game, show me jag treba snitches Men når jag dansar höj hey, på 20 feet med en jente där jag hög på Rufus. Men jag bara gå helt crazy. Hurl en jente som Patrick spicy. Men när jag dansar hör på Shuffy. Med en jente där jag hög på Rufus. Men jag bara gå helt crazy. Hurl en jente som Patrick spicy. Dansar i alla dörrer, hollar upp en värdy. Truckar nu en shots, äger upp en i sati. Kellingen är basic, men rampen är amazing. Kunna Julia Robert, och jag är Patrick spicy. Patrick spicy, Patrick Patrick spicy. Kunna Julia Robert, så jag är Patrick spicy. Patrick spicy, Patrick Patrick spicy. Kunna Julia Robert, så jag är Patrick spicy. Examen är det riktigt Copenhagen, så jag packar upp och, och flyttar till bergen. Jag med drängen, de är de sotte. Ser i in your good? fuck ik sånne hund jag gör en yoghurt Fuck det man, show respekt Leg det my med mig man Och bli knusknad Ta det varingar du -de visar det på dig ifrån Eg har hållt den tiden siden eg var lite barn Fun, rull är tung som en reno Snill för chufi som Al Pacino Och extrema hotbox, det är stav mig Begge mamma mullar kullar rollen med cocaine. Fan, rull är tung som en reno Snill för chufi som Al Pacino Och extrema hotbox, det är stav mig Begge mamma mullar kullar rollen med kokain Dansa jävla dirty, rullar upp en någon slags äh, tonavtörjning här på stället Vad är ditt intryck av det här? Alltså jag har ingen aning Om Nej. jag gillar det eller inte Nej men visst är det Men jag tycker att det är ganska intressant När man känner sådana känslor för det Ja ju... men det är mest typ språket typ, Som gör så att jag blir så här: för typ alltså såhär, bitet är inte speciellt Eller någonting sånt Tänker jag det, det, är någon, alltså, det är jag fastnar för liksom är melod Det melodiosa i mm. det, det. Både, det är någon slags I mean, Melodiös rap mm, har jag nog alltid tänkt om Och det, det är det ju definitivt yeah, Och det är någonting med den där dialekten Bara på ett väldigt, väldigt är... språk. Ja men det är norska men det är också norska som jag aldrig har hört norska mm. uh, jag tycker att det, det blir liksom Lite spännande på något sätt Det är liksom, mm. Som sagt, det är inte helt rätt Men det är, det är inte helt fel heller mm. <laughs> Då, ja, men Oftast så, så bygger man ändå Fastna för sådana grejer tycker jag mm. och, och gillar eftertag. efter ett tag Patrick Swayze, eller Patrick Swayze, <laughs> <laughs> Swayze. Uh, med Basmo Fam och Jag uh, har jag ingen koll på det här men det heller. känns det som att det verkligen håller på att bubbla lite i så här norska rapscenen, mm. de, de har i alla fall sin egen, egen grej på gång uh, jag bara uh, instämmer jag vet ingenting du är bara, om Norge säkert, när vi lyssnar på Norge uh. så bara, oh, så länge det inte är danska prata hatar danska <laughs> Ah, ja uh, Vi skulle liksom på ditt uh, sista låtval. Yes. Vad blir det? Um... Kommer du ihåg? Mm, inte <laughs> Ninth Rachel heter den i alla fall ah, ah, Ja. M&M, ah. jag vet vad det är Det är från Her Records mm. Jag vet inte vad det är. Vad är det här för låta? En klubbig låt, riktigt bra Det gillar vi Ja Vad vill du helst göra till den här låten? Dansa så mycket. Dansa? Så ja. ja, bra. Och spela. Ja. Så sugen på dj. Vad, är det han som låt som är extra kul att spela ute? Ja, verkligen. Är Varför det? Jag? jag vet inte vad det är men det är såhär någon konstigt. det är typ som en, det är lite så här ballroom taktig typ. Mm. Så den är så här väldigt, folk som kan dansa typ uppskattar den väldigt mycket. Mm. Men jag gillar att den ändrade sig karaktärligt också. Mm. Den blir lite rakare där efter ett exakt. tag. Och bara så här, man får i bas. Och, men också, så, det kändes också som att det var så här 200 personer med trummor motståndare ja, <laughs> i en dator Ja, Kul. Uh, oh, cool. När ska du spela nästa gång? Um, jag ska spela på uh, Thovers releasefest. Som är och sen, superhemlig. Mm. <laughs> superhemlig. Um, och sen ska jag spela i Switch. Jag blir alltid så det är speciellt. Bra. Ja, det är så konstigt. Va, hur, hur kommer det sig? <laughs> Um, Staycore, när vi hade fest Bokade några från en kille som hette Gill mm. Från Switch mm. Och så kom han och hans flickvän upp hit Och sen så tyckte de att vi hade skit roligt Så då ville de göra samma sak med i Switch mm. Så ja. nu har de typ fått ihop det på något magiskt, magiskt sätt Så vi ska locka dit Ja ah. Och det var, det både, du, du tror att det är Zürich och Basel. Nej, var det? Ja, jag, jag är inte sakon i men Basel är det i alla fall ah, okay, kollade okay. upp under pausen. Ja, ah, men var spännande. Ja, ah, det ska bli riktigt roligt. Jag som, som vi snackar lite om här när jag, de gånger jag har varit i Schweiz Jag har bara varit Zürich. Mm. Det är ganska speciellt, det är ganska rikt. Alltså ah. folk folk är liksom städade och Exakt. rika och, men gillar och festa. Ah. Det finns ett mycket så här klubbar som är Liksom. Du kan gå ut och festa ja. Alla dagar i veckan till Frågan är Tidig morgon. om dina är nice musik Eller om det är någon nice stämning ja, ja, men om man, om Ni har i alla fall kompisar Det kommer ja, att bli exakt. bra, det kommer att bli fett ja, jag det. Och sen uh, Spela i Tyskland såklart mm. vi Hoppas att du får Superroligt i Berlin mm, Tack så mycket, jag hoppas också det uh, vi, kommer vi kommer sakna i Stockholm, kom upp och spela ja. Igen snart ja. Uh, Vad kul att vi hann haffa dig ja, innan du uh, blir tysk. <laughs> ja. Bra, bra <laughs> låtval också. Um, vi spelar lite Norskrap-ägnen. Mm. Nu, nu går vi över till, till scrap Det skulle man inte heller att man skulle, någonsin skulle få höra eller tillkom. Wow. Uh, så glad som smålänning. <laughs> jag brukar inte vara lokalpatriot, men uh, här är ett gäng från uh, Växjö- uh. Uh, jag tror att hela inget brukar kalla sig. Jag blir soldater där är Husko och kallad. Du är kvar här i botten. Alltså det här, du måste kolla på den här videon. De dansar så jävla fint och coolt och gulligt. No. De är sjukt på. Vi avslutar med den. Yes. Hej då Alex. Du Ti prada ti prada ti prada la scappa fucking nome come veni in vet fame liti sto sura drama shot vien da la scappa fucking nome come veni in vet fame liti Sikta mot milen, sikta med drömmen Digg för här i orten, orten Man är de starka som para, para Vi ska jaga millen, millen Är på min kropp, ju det är allting för para Zigzag och polisen så laddar de hinner Följer inga regler om det man inte Vi kattar dig, vi klipper dig Vi vangar dig, vi fuckar dig Det grabbar dig gott, det, det årar visst du dåt dig Fuck du tror, alltid varit gott Säg vad du vill, här omkring Alltid on hide the bottom we seek the top man the snakes on para ti brother ti brother ti brother brother for hide the we seek the top man the snakes on para ti brother to brother ti brother fucking know me come back in vet fam little shot drama not me come little Turn back, big team, my change go, bling bling, they follow like a game bane Every time they do, same thing, they never change Let me say, teamwork or dream work, life is a no joke Every time they go rock, anytime we speed the rock, nobody get hurt My city never give up, let me do this up, if you lose back, we don't think about, hurry up I'm a little bit city, motherfucker, turn it up Look, for Harry Potter We're in the top Lope. Man is not para. Para. the same as a Ti To Prada, to Prada, to Prada, to Prada Look, for Harry Potter We're in the top Lope. Man is para. Para. the same as a pair To Prada, ti Prada, ti Prada, ti Prada, Prada Lasko Paki no mile, tu me, veni, veet Faamil, lite snor, surat, dremmar, nor, vi eet der Lasko Paki no mile, tu me, veni,